Eta sartzea ari interesatzen gira, behitz ere, atzo, beratzean bezala ipatu ginen Euskal Gijatietako sartzea, eta beste egitura batek ere bere sartzea egiten du, piskanaka, piskanaka. Aikaz, harrituko gira, goizuntan, e, ikasleentzat eta erakasleentzat ere sartzea izanen da, horretaz hitz egiteko behas, begirakasla gurekin dugu egunan zuri beha. Bai, egunan denei. Eta bergizere schartzer handugun bezala prestaketan lanetan Murgiltzen e, sistesiek euskara praktikoa entzinean eserri zenuten jas yes? Aukten goan, zerri zenenda praktikoa ere Ordoan, aurten ere segituko dugu lema berarekin, Euskara praktikoa ikastia ekarekin. E, joanden urtean biziki untsa funtzionatu zuen kanpaina bat zen, eta biziki untsa irudikatzen duguk egin nahi duguna. Eta, hola, beraz, um, aurten ere erabiliko dugu bai berlema, bai joanden urtean jadanik erabilikinuen Euskarri bat, postitarena, biziki praktikoa dena, eta apiskatileko guzietan banatzen alduguna. Hala. Eta kampaina hori, edat usen, piskabat denetarat praktiko tašun nola piskabat irudikatzeko ere bai e, ntsuleguaren nola erakutsi zenuten bai ikasle eta bai, behu, bai eragileri? Ebe guk dena den beti danik erakatsi dugu em, erabiltzen den Euskara. Eta gure klaseetan beti integratzen dugu alde praktiko hori. Gena edu, lehen bailen, izaitia hizkuntza bat funtzionala erabiltzeko gizan, egun guzietako egoeretan dela zure aurrekin, dela zure bizi pertsonaleko aktivitateetan, edo profesionalki, edo beraz guk beti azpimaratu dugu hori, e, gana, beraz, Euskara praktikoa diogularik dut hitu jendearengan bai heltzen dela pixkat espiritu hori euskararen ikastea ez jakintza bat ukaiteko eta menperatzeko euskararen jakintza linguistikoki edo bego da batzuk maite dute eriaturia ta aurako zerak hoiek bai e, erakasten ditugula baina guk erakasten ditugu xe dirik lan erabiltzeko ta nikuz lemak huts sintetizatzen duela hori Oduan, jendearen gana teltzen girela aski ongi, uste dut. Ontsahtu dute, beraz, jazko be, ikasle behiak, baita eta ere sun, kera hori agian. Zahagoa kera kutsi dut ere, bai, be, be, ikasle behiak praktiko tasunan nuntzen? Bai, gure kilolan ibili den jendeak. Uh, Euskara ikasten du uh, eta ikasi dutenak dira gure en basadoreriko berenak ohiak baitute azkenean aipatzen uh, beren inguruan eta inguruko jendea animatzen eta gero gen pagaleloan gu, gure eskaintza garatzen dugu beti uh, ahalik eta egokieen naiteko jendearen uh, nahikiri zaletauneei oh, uh, hori egokitzen ditugu joukouruuak uh, zointsasoitatan uh, egiten den bad bez ikastaldiekin uh, gero badugu ere uh, abantaila Gondi bat uh, urbiltasunarena dena. Uh, baditugu amabos zentro, horotarat, iparaldegu zian. Tarduan, uh, segur da, zure etxetik urbil baduzula uh, gau eskola bat. Tarduan, horrek uh, erresten du ere, uh, ezparimada zure errian, hau zoko errian, segur aski badirak klase bat zuen maiten direnak. Hala, beraz, e, realitate hortatik urbil gira, geografikoki urbil gira, eta erran bezala. Eh, Erak asten dugu, erabiltzeko aden Euskara. Eta hori kasile eta zari gira. Errakasileak ere behar dira hori ikusi dugu. Eh, kanpaina hasiera hontan eh, Euskal Egeatietan entzun duzue. Errakasile behar bat dela aekan. Uhtero, eh, badira erakasle behi bat Sartzen eh, direnak horretan. Zemezu eh, edat, edatun nahi duzu eberaz. Errakasileak eh, sekatzen ari ziztelarik. Eh, eta gehien bat nun behar dira errakasileak ere. Horto, nasteko guk, zabaltzen dugun mezua da. Eh, norbaitek parte hartu nahi badu gurek ilan Euskalren transmisioan berelekoa duela. Hau da, erakasle izaiteko e, emeia duen e, edozoin pertsonak, gure gana ditekoa duela, eta guk eskaineko dizkiogu ortarako jakintza, gure esperientziaren berri, gure tresnak baditugu, hainbat, ah, baditugu, gure teknikak, gure metodologiak, gure materialak, oia guziak dien esku emanen ditugu, eta guk beti egonen gira erakaslekilan gildan eskuz, esku, ikasturte guzian formakuntza emaiteko eta, eta laguntzeko klase klaseoen aitzinatere maiten ora, gurasuri asteko norbaitek nahi badu parte hartu euskalaren transmisioan, e, gureki lan badu berilekoa. Gero nun txekatzen ditugun, bon, beti bezala, sartze kampaña abiatzen du gurarik, ez dakigu xusentzon bat jende hurbilduko den, e, gure kopuruek gora egiren dutenez nun eta hola. Mainan astengira jadenik ikusten, hainbat likutana, adibidez e, Hiriburu aldean itsasun azkaine senpere alde hortan ere erakasle beharrakokaren ditugula. Hala, beraz, momentuko horiek dira deklaratuak diren beharrak, baina badakigu ondoko asteetan, e, jendea horro bildu arau, argiago ukanen dugula, eta beti beti izaiten da pertsona bat, edo bi eskasi izaiten dugula nun baita, e, hala, zendako, zeren, beti danik egindugu pario hori, e, jendea Euskaldunzea bai gu giren talde profesionalarekin, baina ere gero erriaren erriaren parte hartziarekin. Gana edu, edozoin euskal duenek ukandu lekua ekan, euskalren transmititzeko. Hala, euskalren erraiten duena. Beraz, uh, gure proiektua beti parte hartzailea izan da amaila eta eta egiten da eta noski momentu batean joaiten da. Ba, hainbat arrazoinen gatik, lana atxemeten duelako, bizi aldatzen zaldatzen eta eta guk ordezkoa katxeman behar ditugu, urte guziz, bolondre soean ordezkatzeko. Hala. Perfil berezi bat, ba errakasle izaiteko, edo er, errakasle direnetan? Guk prinsipioz, galde giten diuguna jendeari, da, uh, Euskara jakitia, hori noski, eta gero, hortik uh, aparte, motivazioa ukaitea. Egan nahi du, hala, uh, uh, gustuko ukaitea izkuntza, gustuko aizaitia, ahreman hori beste jendekilan, eta emeia hori ukaitea zerbaiten emaiteko, hala, guk eskaintzen diugu para da, kate bat izaiteko transmisioan, eta berak, motivazioa baldin badu, eta Euskara balin badaki, guk gero lagunduko dugu beste guztian hori da se seta sunetan sartzeko ere bai eh laguntza badela badela materia badela betiola inguruko qual bat ez dela bakarikusten era kaslea a bere ikasleekin badira teknikak e, edatuak direnak perfila ipatu dugu kaslena ikasleen perfilari interes egiten e, aldatzen doa hori ere piskat e, bego gastego kisiren nagare e, baten orain sartzen da edo kontrarioa edo Nekeztak eta adinean badenez sola diferentzia bat, nek uste dut um, izkuntza zertarako erabiltzen, zertako ikasten duzun, hortan bai badela diferentzia bat. Uh, guk publikoan badugu adin guzietatik, diatogi sozial, profesional uh, guzietatik, eta peskabat guai desberdin duena duen da, gehiago, hori uh, zertarako ze kontestutan nahi duen gero Euskara erabili. Badietugu gurasoaka Gerota eta gehiago, uh, badugu eskaintza berezi bat burasoa izuzendoa, azken urteetan, uh, badietugu ere administrazioko langileak, enpresetako langileak, uh, ahlo desberdin etakoak, izaiten aldira administratzio utsekoak, eh, ahera lekuetakoak, taulakoak. izaiten aldira um, gehiago ahlo sozialean lan egiten dutenak, izaiten aldira teknikariak, gu badugu Gerota profil profesional desberdin gehiago eta joaiten gira gure eskaintza Euskaintza garatzen ere aldeoktarat. Hala, beraz, formakontza profesionala dena biltzen dugu gehiago uh, xede deitzen dugunak loan, uh, baina nenez bakarrik, badira gerota gehiago jende batzu, beren baitatik egiten direnak proiektu profesional, pertsonal bat bali madute edo, egiten direnak uh, gure ganat Euskara Azteko. Beraz, gehiago oktan ikusten dut diferentzia, batzuk nahi dute kultura urkubiltzeko, batzuk nahi dute hori um, haugekila hartzeko, beste batzuk badute, hola, sede berezi bat pertsonalizatuagoa da ejanen Hori da piskat dena? Eta, Friseski, jen duzu, eh? piskat, aekaren e, funtsio hori gerotak ezagutua ezagutu azela, praktiko tasunaren e, maila, eh, e, badu gerota ezagutza gehiago e, aekak ikusia e, izan da, eh? kontratuare izinpetu direla, instituzioetan eta behin gietan euskara praktikatzeko. Hori e, garaipen bat da? Bai, dudarik gabe, beh. Urteetan guk nahi izan duguna da, bohkatu gira urtako, Lortu dugu, kontestua bera ere aldatu delako, dangauko kontestua da borondatea agertzen dela argiki gizartean Euskararen jakiteko, uh, Euskaraz bizitzeko. Uh, badela ere borondate politiko bat, uh, zuke ganduzuna, herriek egerota gehiago integratzen dute uh, Euskararen parametro hori beren uh, funtzionamenduan, beraz hori uh, ere garaipena undia da, ez peitzen, uh, ez peitzen emana garaibatez, Eta bada ere borondate bat zabalagoa horoko raizkuntz politika bat garatzeko. hori dudari gabea itzinamendua undia da. gero gaurko kontestuan ez da dena irabazian niundik ere. Gu biziki baikorgira eta segituko dugu gure lanean. Hala, baina gaurko egunean kontestua da ere uh, Euskarak ez duela alik aski. Hala, uh, piskatko katzeko, azken hilabeteetan um, lugalde kontratuaren baitan, beraz kontradu plan edo lehengu itzarmen berezia deitzen zena, berriz haipatu dira, hainbat argloren dirustatzea, eta Euskararena ere hor da. Euskal Konfederazioaren baitan lana ahundi bat eramana izan da definitzeko ondoko urteetako erronkak, eta projekzio bat eginda ondoko berrugoi urteetan zertera heldu nahi dugun, Hala, zer nahi dugun uh, hala, unen beste Euskaldun izaitea, uh, unen beste arglotan Euskalaren erabiltzea, eta hori guzia zenbatu da. No, nire ez nahi zenbakietako pertsona, baina lan ahondi bat eginda, um, nolaz baita, uh, disainatuz zer egin beharko ziteken ondoko ber, berrogoi urte horietan euskararen bizirauteko. Eta hoga gertzen dena da, uh, ikara gerrikolan bat bat dela egiteko. Hala, eta batez ere, bon, borondatea huaie e, bada, baina batez ere ahalak eskas direla. Baina borondatea bale ma da ahalak zagatik ez dira maiten. Uh, nire uste hori uh, erabaki politikoen uh, eskuden gauza bada, gero hala, kontestuak dio, krisian girela eta eta beste. Bizan daitezkea razoen desberdinak nik uste dut borondatearekin uh, egiten dela gauza frango. Hala. Gero dirua gauzai relatiboa da, batzutan nahi duzularik moldatzen zira gauzak egiteko. Beraz, diru abai eskaz dela, baina nikusi behar den oraino ezten ere e, urratxo uh, baten egitea. Batzutan nahi duzularik zerbaitekin egin zira ondokoarekin mintzatzen eta eta egiten aldetu zorsikulako proiektuak hasieran ah, ahalbiziki gutirekin. Hala, gero guk, kusten dugu egizartean, eh, badelaboron da teori, jendiak nahi du, e, presenda, egeiten du, Euskaraz Bizi nahi duta, Hala, paraleluan, borondate pixka bat agertzen da, hainbat kontratu eta izenpetzen dira. Hala, geronik uste dut, zailtasunik ahondiena dera, uh, pausu praktikoaren emaitea. Eta horretan behar dugula gure burua gehiago prestatu, gehiago bideratu, nola euskaldun du zerbitzu bat, nola euskaldun duen enpresa bat, nundikasi, noratera man, zein epetan, eta badela hor kantifikazio lan bat, eta proiektzio lan bat, plangintza lan bat, dugu egitekoa dudarik gabe, haundia. Seenditzen duzu, zuk, beho da, euskararen be, guruko eragile ez ezbeginak izan, ipatzen du, guhaeka edo sehashka edo, oiek pizu gerotak gehiago dutela, ez da baida horretan, dogeiago entzunak direla. Nekoste dut baietza, nekoste dut batez ere uh, aitortzen zaigula orain gure, uh, gure alde estrategikoa. Hizkuntzaren behezkura penerako ezinbesteko eragileak gira, baigu, baise aska, baie irratiak, komunikabideak horoko gean, guzia ezinbestekoa da, nahi bali madugu izkuntza transmititu, nahi badugu izkuntza erabildadien, nahi badugu sustatu hori guzia, eta uste dut, nikola Nikolasen dut, azken urteetan, elkar hizketetan eta hori agertzen da, aitortzen zaigu Hala, estrategikoak girela eta pixkaet gure iritzia zuten da. Terrenoan ikusten ditugune realitateak eta aipatzen ditugularik e, beste maila mailabatzuetan e, entzuna gira. Bai. Gero behar da ez e, guk nahi genuken bezein bat edo guk nahi genuken bezein fite edo hori guzia. Baina uste dut e, neok ez duela ukatuko euskal gintza dela eta importantea dela. Eta fietiet orten zaugun zerbait, taliz, uh, kurrika izan da, aurten. Arre bai, aurten uh, kurrika da. berezi bat. Bai, a, bai kurrika urteak uh, bereziak dira. Normalki heldu den uh, primadera nuburutuko da kurrika. Momentu honetan ez dugu informazio gehiagimaiten zeren Horendik lanean ari gira uh, definitzen ibilbideak eta... Mundik eta, norala ere? Zoriberanteko so baipatuko e da. <risa> Iparalderetekat eratuko da. Iparalderat helduzen baionerat duela oaikasik urte terdi. Guretzat izi garriko eguna izan zen zinez indartu gintuen hainitzez eren antolaketa mailan, sekolako antolaketa da egiz-egi, berda segurtatu, jende egonen dela bada aitzin lan bat, girotze lan bat korrika kulturalaren kari antolatzen diren animazioak beraz biziki imobilizatuak ira baina negia da gero uh, bai honarat elduzelarik ukan uh, ginuela saribat izugariaz eren jendeak erantzun zuen baikorki, presente gontzen eta guretzat uh, indartzen gaitu hainitzez Aeka gisa, eta pentsatzen dut komunitate gisa ere indartzen gaituela, elkartzen gaituelako, eta ala, beraz proiektu biziki edera da, bi urtero behiz ditendena, eta ondoko asteetan pentsatzen dut argituko direla inbat elementu ogen inguruan, eta behiz ere jinen gira zuen ganat, eta jendearekin ja egur nengira, hori segur da hala animaturik eta eta jarra urte berezia dela hauekan parte hartzen duten irakasleentzakat eta ikasleentzakat e, ere bai ze bait hainbat gauza egiteko izen jaktelak saltzeko edo bintzat kurrika egunen parte hartzeko hainbat gunetan ere bai giro berezia da funtzioan urte hori kurrika urte hori mexartzeko aikan ere Gure ez berezia da dabaizaren burutzen dugu sartzia, baina badakigu gero etorriko dela hori, baina uh, biziki kontent eta biziki baikor zeren uh, bon, ez da bakarrik gure proiektua nik uste dut erri batek egiten duela, jendea hor da, eta hori gure uh, nuena indartzen gaitu eta gero existiarazten tengitu erri gisa ere nik uste dut uh, hola, uh, bitxia da, jendea da gauez, egunez, lasterka hartzeko, gude uh, alan egu, bon, bat... Uh, Hala, horrek e, erakusten du atxikimendua eta, eta bon, guretako lekukotasun uh, hain nitz gertatzen dira hor uh, biziki motibak direnak. Agurtoentzen, hore, beha ezkira hola, agurtuko, eramertzik guzun be, noiz diren, uh, be, sartzaak, izan erakasero dikaz eta uh, be, izan emaiteko EPEak eta nola, eta nuna egiten den. Ebe bai, hortan gauza praktikoetara du haiteko, sartzea, eldoten urriaren seian izanen da, gau eskola guzietan, Izen emaiteko garaia irekiko da, elduden aszelenetik goiti, hainbatlekutan, uh, edo permanentziak izan endira gau eskoletan, edo uh, permanenteako horrego dira telefonoz, edo aera uh, antzuteko zuen, uh, zuen uh, eskaerei. Ala bestenez, seetazunak izaten aldira ere Aekako buleguetan, 0 bost b b b b z a z b z a z b z a z Eskerrtuko zaitugungo esentan gure galdera gerarantzunik. Mi eska genitz? Mi eska